З меншу царя на асамблею. Сіняк дивиться до дзеркала і каже, О, чи не треба мені було підголитися, мабуть, дуже заріс. А на те, не журися, Даніліч, Висолопий язик, лизни направо і наліво, і царульника тобі не треба. Обидовська здивувалася, коли ввійшла і застала гетьмана імручка мручка на такій розмові. Сотник таке розказує Анночко Аж мені жаль, що я не дуже І що не можу так посміятися, як хотілося б Повтори сотнику пані Убидовські Як то з меншиковим було Мручка повторив і сміялися всі троє А тоді гетьман жаловив Івана Ілліча Що він там тимний язик не рівня Злижуть його, якщо Настя на підмогу не поспіть. Благенький Іван Ілліч, казав гетьман та зате гожу дружину має. Але звідки ти, сотнику, таких цікавих новин назбирав? Чи не повидумував дещо на бездільній? Життя, ваше милосте куди краще видумує, ніж ми. Я лише переповідаю, що від людей чував. «Спасибі тобі, брате, сказав гетьман і, постогнуючи, повалився на постелю. «Сотнику, чи це тільки мені так здається, чи дійсно тут...» Так якось погано, бутім лоєм і чесником заносить. Тут скрізь, ваше милосте, як не кавою, так баранячим лоєм і чесником чути. Навіть від людей таким смородом несе. Вітує Мручко. Але все ж таки потягнувся носом і насупив брови. Це в дійсно, хоч не сильно, але дивно якось тхнуло. Обійшов кругом раз і другий і впевнився, що чим далі від свічок, Тим менше чути. Значить, це свічки. Свічки приносять з міста. Так, це свічки. Приніс від себе, з якого воску і заміняв. Ці ясніше горять, сказав, а там ті забрав з собою. Того вечора зайшов до Орлика, до одного шведського офіцера і до Герцика, і скрізь сідав близько свічок. Хотів упевнитися, чи чути їх так, як ті, що гетьманові з города приносили. Ні. Чути було, як звичайні свічки. Ось яку штуку придумали чорти, чогось до свічок додали, рішив Мручко, і з того часу вже сам власними руками сукав з ярого воску свічки для гетьманового шатра. У половині серпня настіла до Бендер тривожна вістка, що цар у посилав свого посла до Падешаха з рішучою вимогою видачі старого зрадника Мазепи, що на турецькій землі скрився перед слушною карою і перед зрозумілим гнівом царським. Падешах відповів, що закон великого пророка не дозволяє йому видавати людину, яка довірено віддалася під його високу протекцію. На оку нічого туди грізного не було. Залишилося по-старому. Але близькі до гетьмана люди затривожилися ще куди більше, ніж першого разу. Це вже другий дипломатичний хід і друга відмова. А після третьої, звичайно, нічого вже і не остається, як збройна розправа – війна. Та невже вже ж турки схочуть воювати? За гетьмана тоді... Як він без сили, а царська сила з кожним днем росте, треба було боятися, що якась услужлива людина придумає спосіб, щоб через одного підтоптаного дідуся не доводити до розливу крові. Краще найгине він, ніж за нього мають гинути тисячі. Мручко скликав своїх довірених людей на тайну нічну нараду. По одному сходилися, щоб не викликувати тривоги. «Що тут багато балакати?» – казав. «Діло грізне. Цар не щадить гроша, а турки на нього ласять. Султан на закон пророка покликується. Але якщо цар загрузить війною, а турки її не схочуть, то й закони свої зломлять і гетьмана видадуть. За ними тільки король. Але він на чужій ласті, його присилувати можуть. Можуть проти його волі зробити. Головою муру не переб'єш». «Ми потерпіли погром, а тепер грозить нам щось від погрому ще далеко гірше!» Сором. Соромом на навіки, як віддамо нашого рейментаря в руки московських катів. «Не бути тому ніколи!» – загалу кругом. «Не бути, не бути!» «Гетьман не дуже, щось йому починено, може він недовго поживе, але ми не сміємо його ні живим, ані вмерим, ногам на поталу дати!» Не дамо ні живим, а ні мертвим. Так тоді пам'ятайте ж, брати, не нарікайте на мене, що воду з вас варю, що не даю спочинку. Не відходіть мені далеко від гетьманського шатра, щоб я вас мав кожної хвилини під рукою. А якби так що до чого прийшло, так краще згиньмо всі до одного, ніж мали б посоромитися навіки. Краще згинемо, ніж гетьмана дамо, Рішили однодушно. Сонце гарячим приском сипало на спалену землю. Земля умлівала в його жигучих обіймах. Навіть соняшникам було того тепла забагато, хоч як вони його люблять. Відвертали свої великі жовті обличчя і буцім питалися, «Олії з нас витупити хочуть, чи що?» Люди холоду шукали. Хто в річці? Хто в тіні дерев, а хто під вонами? Сунлива дрімота снувала по таборі, і людям стулювалися повіки. Табор спав, буцім це ніч, а не полудне. Мручко на хвилину забіг до своєї домівки. — Тю, спекота яка, а вода чоловіка варті. Скинув жупан, роздягнувся по пояс і волів чурі обливати себе водою. Нарікав, що вода тепла, ніби її на чай варили, а все-таки полегшало трохи. Розувся і горілець положився на дубовий бокун Полежить яку годинку, бо такий дуже втомився. Встав, заки сонце зійшло і на хвилиночку не сів. Робота і турбота. Той другий більше нічого. Гетьман хорий, цар спокою не дає, король пригод шукає. Турки, як лисиці, мешкують, а нашим буцім позаступало і не бачать того всього, не хочуть, не розуміють. Як за добрих часів колотяться, коверзують, троюдять. Пане сотнику!